Când vorbim despre viața în Hristos, această viață în Hristos este un mod de viață pe care în lumea religioasă nu-l ai. În lumea religioasă, în lumea de afară, nenăscută de nou, ei trăiesc așa cum spune cuvântul prin apostolul Pavel. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre de o Odineoar, nu spune așa cuvântul? Și Pavel continuă mai departe. După mersul lumii acestia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrea acum în fie neascultării. Observați accentul în fie neascultării, neascultare față de cine? față de Tatăl, pentru noi trebuie să înțelegem că toate lucrurile pornesc de la Tatăl, Mătuitorul ne-a vorbit și eu nu spun nimic de la mine. Eu tot ce vă spun, spun ceea ce mi s-a poruncit. Când noi ne-ntoarcem urechea de la ceea ce spune Evanghelia, de fapt noi ne-ntoarcem urechea de la Tatăl, pe El nu lasă. Încă un lucru, la cuvântul acesta, După Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultări. Vine un lucru pe care lumea îl dorește de multe vreme și el vine. E de scurtă durată, dar el vine. Este vremea lui Anticrist. Când acesta va instaura pe între pământul în părăzia, și va aduce lumea la un grad de cultură și civilizație, așa se înțelegi când se vorbește acolo despre această statuie din Daniel, al cărui cap era de aur, aurul înfățișat aici înțelepciune. Omenirea care de atâta vreme a fost frământată de diferite curente și lucruri care a făcut să fie războaie, suferințe, Anticristul, el vrea să termine cu treaba asta, să nu mai există atâtea hotare, atâtea sisteme. Observați, este un lucru și Biblia îl spune, că toată lumea îi se va închina. De ce spune acest lucru că toată lumea îi se va închina? Va recunoaște Când în felul în care lumea de mâine va fi organizată și adusă pe un făgaș de cultură și civilizație, vor să poti toți că este foarte bine. Mai mult, începutul acestei domnii a lui Antecrist se va face mână în mână cu religia. Este un lucru foarte interesant, deci chiar religia, biserica oficială va fi de acord cu felul acesta. Adică nu va vedea nimic rău. Mai mult, este bine să știm, singurii care vor vedea că acest lucru vine de la cel rău și nu vor fi de acord cu ceea ce mâine va fi, sunt cei ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Remarca asta o face Apocalipsa, ea arată acest adevăr. Zice cuvântul, toți cei care nu au fost scriși în cartea vieții, i s-au închinat fiarei. zis ce spune Scriptura? Prin închinarea fiarei nu înseamnă că tu ai să te duci în fața lui Anticrist și ai să te închid, ci ai să fii de acord cu acel sistem sau mod de viață pe care îl va introduce în lume acest cap de aur. În viții mei, frate, am spus aceste lucruri ca să știu Că Dumnezeu nou dorește să ne dea acea viață din el. Aici este minunat. Oamenii vor să facă pământul să devină un rai, dar fără Dumnezeu. Ăsta a fost gândul lui Lucifer. Și singurii care pricep și știu acest adevăr sunt copiii lui Dumnezeu. Ei sunt singurii care nu voti de acord motiv pentru care toți aceștia vor trebui să fie omorți. Acest lucru se va petrece după răpirea bisericii. Este o taină. Lumea nu știe. Însă nouă Domnul, ne-a descoperit toate aceste lucruri, ca să le știm și iată, știindule, atunci noi ne îndreptăm. Gândul și inima spre Hristos viața cum spune Ioan, care era la tatăl și care mi a fost arătată. Dacă eu vreau să fiu cu Dumnezeu și asta dintr-un motiv, pentru că îl iubesc, nu există altă cauză la mijloc ca cineva să ajungă să fie cu Dumnezeu decât dacă îl iubește. Mântritorul a spus, dacă mă iubiți, veți păzi porunchile mele. Când cineva zice că nu, eu vreau să fiu cu Dumnezeu, dar faptele și viața lui arată cu totul altceva decât iubire și respect față de Dumnezeu, este un mincinos, un ticălos. Că nu poți respect pe cineva când spui că îl iubești decât atunci când ții seama de învățătura și cuvântul lui. De aceea, iubiți mei frații, Gândul și dorința Domnului, care este în nostru, este să ne în inimile spre Hristos, viața. Pentru că în cuvânt este arătat limpede, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Dacă n-ai viața, notează, întreabă-te, mai ai lumină? Pentru că cuvântul spune limpede și viața era lumina oamenilor. Iată de ce oamenii înfundă iadul cu tot felul de oameni și deștept și mai puțin deștept și cu mari oameni prelați în religie și cu oameni simpli care-i sărați nu știu de cât Doamne nebuiește și cu toții se duc. De ce se duc pe acest drum larg? pentru că le lipsește lumina, iar cauza pentru care le lipsește lumina, e că Hristos lipsește din viața lor. Asta e un adevăr, pentru că cuvântul spune limpede, și viața era lumina oamenilor. De aceea, scumpii mei frați, să căutăm în sufletele noastre să, să dimi, Această iubire curată față de Domnul. O iubire curată înseamnă ce a spus Mântuitorul. Dacă cineva nu lasă casă, masă, frati, surori, și așa mai departe, până se viața lui, nu este vrednic de mine, nu spune așa cuvântul. Asta înseamnă iubire curată. Hai să înțelegem ce înseamnă iubire curată mai departe. Când robul care a mers pentru Rebeca, Și după ce a arătat gândul și dorința stăpânului său, Avram de a lua o nevastă din casa părinților lui, pentru Isaac, și după ce a izolisit tot, și le-a arătat cum Dumnezeu l-a adus acolo, și a arătat și pe fata care Dumnezeu a hotărât-o pentru el, pentru Isaac ca soție. Când mama și fratele au spus să mai rămâi în fata încă 10 zile, dacă fata a fi fost de acord cu mama și cu fratele. Vă rog, spuneți-mi xưa mai putea fi aceasta o iubire curată? Nu. E clar, așa să zong. Lui Isaac nu-i trebuia un ajutor potrivit, cu o împărțită, o parte pentru dânsul și o parte pentru mama și fratele care l-au lăsat acasă. Și e așa s Vedeți ce înseamnă Când inima îți este împărțită? Dar cât nu sunt oare în adunări și în biserici oameni cu inima împărțită? Vrea să placă și fire, și lumii, dar vrea să fie și mântuire. Dumnezeu te respinge. El nu vrea. Ajutorul potrivit pentru El este acela care a putut să-L lase casă, masă, frați, surori și așa mai departe, Până însuși, viața lui, dacă s-a cerut o jerfească, nici la aceasta nu s-a uitat. Iată, din ce fel de suflete Dumnezeu își face un popor care să fie al lui. Iubiții mei frați, să ne gândim bine, la mijloc este sufletul nostru și e păcat când tot ce am spus, Este văzută în lumina cuvântului, marea, iubirea și harul care ne stau la dispozitiv pentru fiecare din noi. Este o greșeală enormă a nu fi de acord cu ceea ce cuvântul ne învață. E o greșeală enormă pierdere pentru totdeauna a unui har ce nu vei mai întâlni, Niciodată, cât de înțelept este să punem mâna pe acest har, cât de înțelept a fost răspunsul lui Rebeca, când a zis, acum merg, e așa sau nu? Viitorul acestei ființe, care pentru noi toți este o pildă de credință, nu? Și care a rămas în istoria poporului Dumnezeu ca un model de ascultare, Iubiții mei frate, ființa aceasta ne vorbește mult prin felul în care ea a știut să răspundă la chemarea care i s-a făcut. Ne întrebăm, avem noi inima a acestei ființe la chemare pe care ne-o face Domnul Isus, căci acesta pentru noi este Isacul care a fost pentru Rebeca, pentru noi este Domnul Isus Hristos. Noi avem șansa să ajungem nu ce a ajuns Rebeca, soția lui Isaac, moștenitoare împreună cu Isaac, peste toate averele lui Abraham. Și noi suntem chemați să fim împreună moștenitori cu Hristos, peste tot ceea ce este a lui Dumnezeu. Aceasta este cu mult mai îl decât ceea ce Rebeca a ales. O, Doamne, învață-ne să știm să Te cunoaștem. Îl rugăm pe Domnul să facă lumine de plină în sufletele noastre și să ne dea harul să putem să ajungem să avem o inimă bună, o inimă ascultătoare, o inimă gata să învețe, o inimă care să se susțină lui Dumnezeu, căci el ne vrea, Ne v kutó na dinsul Amen